Jeg, øh... Du ringer lidt aggressivt. Jeg føler, du ringer med sådan en lidt aggressiv tone. Ja, øh, det er fordi, jeg er i tanke om noget, jeg har glemt at sige til dig. Jeg har, jeg skre, jeg har faktisk skrevet det ned på min telefon, øh, fordi, det, fordi det, det skete i juleferien, da jeg var i Varde. Jeg kan mærke det igennem måden, du ringer til mig på lige nu, at der er noget, I gør på en eller anden måde. Det er der også. Altså, der er ikke sket noget forfærdeligt, men der er sket noget, som... Øh, I da nu dans ikke med en Jeg vil fortælle dig, hvad der er sket. Er du klar? Jeg har sat mig ned i hvert fald. Det er jeg glad for. Okay, jeg var hjemme øh, i Varde, hen over julen. Og, er det her øh, noget uhyggeligt? Det er, ja. Ja, så måske hvis Simon har er hjemme, øh, find jo, ham, sådan. så jeg vil jeg ligge og holde om ham i imens. Jeg kan ikke så godt tåle uhyggelige ting for tiden. Jeg tror, det giver dig et Det gav i hvert fald meget et Men det er fordi, min, øh, min morfar, han, øh, han døde jo for tre år siden. Og øh, den sidste jul, vi så holder sammen, derfor får han lov til at vælge, hvilket nummer vi skal synge rundt om juletræet. Og øh, vi, ja, vi har ikke danset som juletræ i mange år, så sådan, morfar, vi ved, det, her, det er det last time, du får lov til at synge rundt om det her træ. Du vælger bare i år. Mm. Og der var sådan et nummer, at han var meget forståelig, og han ville synge. Og det var det nummer, der hedder En rose så jeg skyde. Det er sådan dejligt, er det en dejlig tør julesang. En, det en julesang? Nej, den er i den sangbog, vi har i verden. Det kan også godt være det. <laughs> det er en julesang. Det har jeg aldrig Kan lidt? Nej, An... nej, nej, nej det kan jeg ikke, nej, det kan jeg ikke. Det er det, der er underligt. Hvad med for ære din morfars minde? Ja, nu, han nu kigger ned på mig og er meget skuffet. Men det var den julesalme, han valgte den jul. Og øhm, vi, øh, vi synger så øh, ja, salme den her juleaften her. Og, øh, og, og tre måneder efter, altså den jul, hvor han får lov til at vælge sangen, der dør han så. Hvorfor er det, du ikke vil noget af den? Jeg kan ikke. Jeg, jeg kan den ikke. Jeg kan ikke huske den. Kan du nynne melodien? Jeg kan ikke, og det er trist. det er Jeg kan ikke tro på, at du, at du kender en sang, som du har hørt før, som du ikke kan nyn en eneste lille melodi fra. Jamen, det er fordi, jeg ikke vidste, det var den. Det var ikke mig, der opdagede det. Hæng nu bare, hæng i, hæng i. Du må ikke udlægge historien, for det er meget, meget rørende det her. Synes jeg i hvert fald selv. Ja, okay. Men øhm, den 23. i år, der, der går mig og min familie så igennem bare det by, der er sne, det er nissernes by, der er meget julestemning. Mm -hmm. øhm, og øh, vi går så rundt nede foran kirken, hvor øh, Varteby har lavet sådan en lille ni nissellandsby. Meget hyggeligt. Og så øh, slår klokken 22, og som kirken normalt gør, ligesom øh, ringer. Det kan du godt ding, ding, ding. Altså kirkeklokkerne, kirkeklokkerne. ringer. Ja. Så går det lidt tid, og vi går rundt og, øh, og hygger lidt. Og så bliver klokken kvart over ti. Og lige pludselig ved du så, hvad kirken begynder at spille i de klokker der? Det rose så skyd. Men hvordan vidste du, at det var den? Fordi det sagde min mor. Du havde hun, hun hun jo ikke kunne høre det selv. Nå, hun gidsnede sådan helt. Og så var hun sådan, det er en rose så, skyde, så vi alle kiggede på hinanden. Og jeg synes, det kan godt være, at det ikke lyder voldsomt lige nu, men at stå i stemningen jo af den 23. december. Også fordi kirken, kirken spiller ikke julesalmer. Kirken spiller ikke julesange. Hver dag i december har de kun altså, ringet, ligesom de normalt gør, når den er 22, 23, 24, eller bare helt. Mm. Den spiller ikke julesalmer. Nej, men jeg kan godt forstå, at det betød noget for jer. Og ja, men jeg nej. kan bare ikke andet end hæfte mig i, at jeg ikke ved, hvordan en rosesorisk skyde lyder. Og det tror jeg bare udlægger historien lidt for mig. Nej, det mener du ikke. <laughs> det tror jeg. Det mener du ikke. Jeg har kun siddet og tænker i mit hoved på, hvordan er melodien, der lyder på den salme? Jeg var da virkelig sådan... Jeg, kunne få, jeg forestillede mig nærmest... Altså, var der, var der nogen, der sang teksten nej, på Nej, den også. nej. Det, var det var bare klokkerne der spillede... Der, som spillede hele den salme der. Ej, men det kunne I jo have været hvad som helst, de spillede så. Nej, der er jo ikke min nogen, der mor kan kender høre melodi'en på. Jo, kirkeklokker, der Jo, spiller. det var en rød Jo, og det fik mig bare til. Jeg var virkelig sådan, okay, der er noget mere end en jord. Det tror jeg, jeg virkelig. Lige om lidt, tror, så det tror du var foran din... ned, som Mufasa i Løvernes Konge, som den der sky, så kommer han ned og siger glædelig u. Hvad vil han sige så tror du? Ja, det ved jeg ikke. Jeg skulle lære teksten eller sangen. Jeg var skuffet. <laughs> jeg ja, var skuffet. Og jeg okay, få skud for dig. Du bliver Lasse. <laughs> Du er og bliver simpelthen for sorte for. Men følte du, at din morfar stod og hæv i kirkeklokkerne som en ånd? Eller ja. hvad? Eller jeg følte, det var en, hilsen. Hilsen. Det, det var en mm. julehilsen fra ham. Det er sødt. Ja. Det var virkelig sådan et it's a Christmas fairy tale. Ja. Men sådan noget kan jeg godt lide. Det vil jeg gerne støtte op om. Det, jeg synes, at det lyder som en, en, en dejlig juleoplevelse, du har haft med din familie. Jeg følte, at jeg var landskab. Ja. Ja. Ja. Men jeg synes så til gengæld også, at det virkelig mangler til historien. At man ved, hvordan en rose så i Men jeg synes, det er... Hele... Så faktisk, så kunne du være rundt på gader og stræder lige nu, og en rose skyde din at kunne prøve at komme i kontakt med dig ved at spille den inde i supermarkedet og <laughs> forskellige steder i isenkrammeren. I fitnesscenteret, når du står på pumper jern, så kommer den også. Og du vil ikke ens at det var den, for du vil ikke vide, hvordan den lød. Han er sgu blevet en arrogantidiot, ham. Tænk, hvis det er din morfars måde at komme i kontakt med dig på, og han prøver at, at sætte den sang på Ej. alle mulige steder, hvor du befinder dig. Men fordi du fucking ikke ved, hvordan sangen lyder, så kan du ikke selv finde ud af, når han prøver at komme i kontakt med dig. Det er ikke selv, når man fordi er Fordi det ikke det er, øh, jeg skulle også sige, sådan, uh, Postman Per eller noget med Avicii, som der bliver spillet. Det er det eneste sang, du kan have teksten på, eller melodien Nyn. Ja, min mor får blive på set måske. Det gør hun der gange, men det gør hun ikke juleaften. Det er jo helt vildt altid. Nej, men jeg det vil bare jo... sige, at det fik mig til at, at, at, at sådan føle, at der er måske mere mellem helme og jord. Ja, det forstår jeg godt. Ja. Altså på, på en måde i hvert fald. Jeg synes, det er sødt. Tak. Men øhm, jeg synes, du skal sætte dig ned og prøve at lære melodien, så du kan vide, hvornår han prøver at komme i kontakt med dig igen. Det er jo tit sådan noget døde gør, hvis de var i kontakt. Og så sender de signaler. Det tror jeg. Det er virkelig om jeg kan. det er jo så surt, at du ikke kan finde ud af at aflæse signalerne selv uden din mor er der til at hjælpe dig. Jeg kan godt mærke. Hvis der er noget, der skal på min playlist når jeg er færdig her, så er det ja. sgu en rufsås. En ruse Jamen, skud. Okay, jeg lægger mig fladt og næste gang vi taler okay. så skal du starte ud med at nynde den. Jeg vil gerne sige, undskyld. Undskyld morfar. Men hvorfor tror du så at din morfar ikke har forladt jorden? Det er jo tit sådan noget med onder og spøgelser. Hvis de stadig er her, så er det jo fordi de har nogen ting, som de ligesom skal have orden på jorden inden de ryger op til der hvor de andre døde er. Jeg tror, simpelthen bare, at man bare har med ønsker en god jul. Han har han fået lov til at få sådan en free pass til at komme ned til Vardekirke. Det... Lige, lige direkte ned i Næssernes by. Yeah. Han, ja. Ja, men det, jeg, jeg tror simpelthen bare, at han vil bare ønsker en god jul. Jeg okay. tror, det der, Så han hvor er han, lige... han ellers, tror du? Giver sådan den sidste kærlighed. Jamen, min mor har, har, har sagt, at hun ser et par skygger engang imellem der, derhjemme. Men så det er han, så der... er ikke, han har unfinished Jamen business det, on det, earth? Muligvis. Og lære, han skal lære mig. En russårskyde, inden han forlader ja, det, det, det. Ja, næste gang vi taler sammen, hvor jeg synger den, så hører i baggrunden. Shit! <laughs> så vender han op i himmerige. Det skulle godt være, at jeg ja. <laughs> er Tror du, man kommer i himlen? Jeg ved ikke, hvor jeg kommer hen, men jeg tror, at det er et rart sted. Jeg ved ikke, om det er i himlen, jeg kommer til at sidde. Du tror ikke, man får et liv mere? Det tror jeg jo. Du tror ikke bare, man bliver lavet til kompost? Jeg tror på reinkarnation. Er det ikke det, der hedder? Altså man, altså, man bliver ført videre i en ny krop eller et nyt dyr? Eller... Ja, jeg tror på, at vi alle sammen startede med at være en form for en sten. <laughs> og så sådan, hvis vi var en god sten, så fik vi så lov til at blive en træstup. <laughs> Det tror jeg. Og hvis du var god til at være træstup, Men... så bliver du upgradet til træ. Og så går du ligesom fra træ til fuglered, og fra fuglered til æg, og så til æg, fra, fra æg til fugl. Og så på et tidspunkt, så bliver du et menneske, der lever et, et kummerligt liv. Og hvis du så var god i dit liv, så får du et bedre liv, og et bedre liv, og et bedre liv. Og altså, det tror jeg. Det på hverandet bunden... tidspunkt, så bliver vi alle sammen dronninger og konger et eller andet sted. Hvis, så... Altså, det overhovedet er et godt liv, jeg ved ikke lige om det er noget, man ønsker. Det lyder som rejse i sådan en skolekomedie At du starter på bunden, og så... Ja, jeg kan i hvert fald godt lide at tænke på, at man, at man ligesom... Når man er, er færdig med det her liv, så får man bare et nyt. Så bliver man bare født. Ja, men... Jeg kunne godt tænke mig i mit næste liv, at så springe over og være barn og baby. Jeg kunne godt bare tænke mig at, at blive 20 med det samme. Jeg kunne godt tænke mig at blive en hund og få lidt nus. En puttehund. En hund? Det kunne jeg virkelig godt lide. Du kan ikke gå tilbage. Når du tænker, at en... en hund er lavere nede end en menneske. Ja, ja, og, men, men så igen, ud, ud fra dit liv kan det godt være, at der er nogle hunde, der har et bedre. Det ved jeg selvfølgelig ikke. Altså, hvis du tager Anton eller duer, så kan det godt være, at, at dit liv og Antan og Duas Duras liv er sådan nogenlunde. Altså, jeg kan huske øh, alle de gange, hvor jeg har været sammen med Anson, der har han lagt ned på Jonas og jeg har mm -hmm. sammen med ham. Han har haft det ret. Og hvis det er noget, i den tur, du går og drømmer om, så kan det jo godt være, at du kan blive til en, en hund i dit næste liv. Jeg tror, Anson han bliver en, et, et menneske. Så bliver han et meget, meget arrogant og rigt menneske, tror jeg. Jeg tror, han, øh, han bliver et sovende, afslappende menneske. Meget, et B-menneske. Kæmpe B-menneske. Ja, ja. Men det er i hvert fald det, det, det, jeg tror på, og det kan jeg bare hvert fald godt også lige sige til mig selv, fordi jeg tænker over meget på at dø. Jeg tænker jo på det hver dag, på grund af min angst, jo. Øhm, så, så er det ret for mig bare at tænke, at, at så kommer jeg bare til et nyt liv, hvor jeg også får det godt, og, øh, og, og kun kan få det bedre næsten. I hvert fald bedre forudsætninger, end hvad jeg har haft i det her. Så det, det, det du tror, at det, det evige liv det betyder, det er, at man sådan passerer videre i nye kroppe? Jeg ved ikke, om jeg tror, det er det, det evige liv betyder. Jeg ved ikke, om det er det, det dækker over det begreb. Men jeg tror bare på, at... Altså lidt ligesom med buddhisme. At man tror på, at alle mennesker sådan, altså lever videre øh, i, i noget andet. Ja. Eller får nye liv, ikke? Er det giver i hvert fald en vis rolighed, vil jeg gerne sige. Ja, ikke? Jo. Altså det er meget rart at tænke på, fordi hvis der er noget, der kan freake mig fuldstændig ud og give mig nøje på, så er det at tænke på, at man bare er død. Jamen er der egentlig... I uendeligheden, i uendeligheden, i uendeligheden, i uendeligheden, i uendeligheden. Og så bare sådan, se universet for os at være sort. Og så bare vide, at sådan, du... Det var det. Nej, det... Ikke? Altså, det var det. Så derfor kan jeg bedre lige at tænke på, at jeg, at jeg bare bliver en bedre version af mig selv. Eller om ikke andet trast du igen, måske i starte forfra. Ja, du går det godt nok som menneske. Nej. Du kan sgu komme helt ned i ja. igen. Men er der egentlig bestemte perioder, hvor du tænker mere på døden? Altså, når, når du skal... Eller episoder, eller når du gør noget. Når du skal tage i seng, eller sådan noget, for eksempel. Altså, har det været en dag, tænker du ja Mm, nej, nej, det er ikke sådan øh, ud på, på tidspunkter på en dag. For mig er det bare sådan øh, perioder, hvis jeg, det er, jo, det er jo bare alt, hvad der trigger min angst. Okay. Altså så hvis, hvis, hvis jeg er meget overstimuleret og har været sammen med mange mennesker, hvis jeg er træt ikke har fået hvilet mig, ikke? altså sådan nogle ting, så trigger det jo min angst, og så tænker jeg dårlige ting, og så tænker jeg meget på at dø. Okay. Også. ikke sådan bange for selve det at dø, men bare sådan på at dø. Og på, at vi alle sammen skal dø på, at alt er lige meget, og intet for evigt, og sådan nogle dystre ting. Ja. Okay, ikke? Øhm, men der kan også være dag, hvor jeg ikke tænker på det, hvis jeg er i sådan balance, og min angst ikke fylder så meget. Mm. Så, så jeg føler ikke, at det er sådan hver dag, inden jeg går i seng, når jeg først tænder, står og tænker på at blive lagt i en giste, for eksempel. Nej, men det har jeg jo haft. Jeg var bange for at sove en periode, da jeg var, da jeg var yngre. Jamen det kan jeg godt, hvis vi taler om, ja. om ja. din dødsangst, ikke? Jo, og så, det, det var også derfor, jeg, altså, jeg har sovet ind med mine forældre, indtil altså, jeg var sådan noget 12-13 år. Og det er jo også endt med, at min far udvandrede vrede om natten, fordi han ikke kunne selv sove. Men ja. altså, jeg var så bange over, at jeg skulle lægge mig til at sove, og så ikke vågne op igen. Ja, ja jamen det kan jeg sagtens forstå. Og så begyndte jeg at tænke over, hvor, hvor ligegyldigt det egentlig, al altså alt sammen kan være, fordi det bare nærmest føles som sådan B, altså, et afsnit i i Big Brother på en eller anden måde. Jamen, det er jo også det, altså, som, som vi som vi har talt om før, for eksempel der med Lynette Holmen i, i København, der skal, der skal laves skole <laughs> etableres, hvor det første spadestik lige er blevet taget for noget tid siden. Øhm, det kan man jo mene om, hvad man vil. Jeg er ikke særlig øh, pro øh, Lynette Holmen, men øh, lad det nu ligge. Uanset <laughs> hvad, så, øh, så, så opdager vi i hvert fald øh, Simon og jeg, når vi sidder og kører i bil, at... Det første spadestik som sagt er blevet taget, og at det derefter vil tage omkring 48-50 år før det er færdigt. Og der kigger vi bare på hinanden, og så er vi bare sådan, det her det var rigtig ubehageligt. Nej, det gjorde rigtig ondt. Og sådan sidde og høre nyheder om noget, der kommer til at være færdigt en dag, hvor man er på sit dødsleje nærmest. Ja, måske ikke er her med. Jer. Om små 50 år. Og bare det, at der er nogen, der kan gå i gang med et projekt, der vil tage et interval. Der er den vejhed, man har tilbage på jorden, det kan jeg stadig ikke overskue, for så bliver ens levetid, der er tilbage på jorden, gjort rigtig, rigtig øh, håndgribelig og kort og lille. Når jeg prøver bare at overveje, de Nå, der tømrer dig de... på det projekt. Ja, de kan der starter, jo ikke engang se, at det om de de bliver færdigt. Siger, det, ender. det kan være, at der kommer en kæmpe bulldozer og smadrer det hele i stykker. Det må jo også være det mest, altså det mest utilfredsstillende i hele verden at gå i gang med at bygge på noget, som du måske ikke engang når at se, at blive fjertet. Og det er forfærdeligt. Ikke? Altså, så kan du gå der resten af dine arbejdsdage, så har du godt nok fast arbejde, indtil du skal pensioneres, men du når ikke selv at være med til at se, at, at projektet rent faktisk bliver taget i brug og bliver færdigt. Men også hvem investerer de her lejligheder her? Ja, jamen det har vi altså, også. Altså, det jeg er underligt. jo underligt. Ja. Altså. Hvis jeg fik et barn som 30-årig, så ville jeg jo ikke engang gå ud og investere i en lejlighed til mit barn. Nej, jeg tror da ikke, du vil have penge til at købe noget på den nettohold, men kan jeg så fortælle du dig. Du ved ikke, hvordan det går med mine aktier. <laughs> jeg ved, at alle aktier de falder lige for tiden, så. Ja. Okay. Jeg har også set både dig og Simon sidde og have lang næse over Arklars, så øh, det bliver nok ikke i Lynette Holmen i hvert fald. Nej. Men det er i hvert fald nøjeren, og, og jeg forstår virkelig godt også, at du har været bange for at lægge dig til at sove, den slags, den har jeg det heldigvis ikke. Men øh, det fylder, fylder alligevel ret meget. Men hvis du så selv kunne vælge, hvordan ville du så gerne dø? Så du sådan, forestille dig din død? Jeg vil gerne, men det er jo så det vildeste af det hele. det kan godt være, at jeg har været bange for at lægge mig til at sove en aften, Øhm, og, så, øh, og så ikke vågne op igen. Men jeg gerne egentlig godt bare, at mig til at sove, trække vejret ind, Ej, og så kommer jeg ikke tilbage igen. Med, okay, eller, jamen, jamen, jamen, det er ikke ret. Det er ikke ret. Men, men altså, enten det ikke, lægge mig til at sove, ikke vågne op igen, eller så, der skulle ske noget uforudsigeligt. Det vil selvfølgelig være rigtig trist for de nærmeste, der omkring mig, men dybt seriøst, det er ikke for, at man sådan bliver ramt af et eller andet. En bus, en bil, bliver, altså sådan noget jeg ikke var klar over, jeg gad ikke, altså, jeg vil, jeg virkelig blive ked af det, hvis jeg fik, altså, fik konstateret uh, uh, uhelbredelig kraft. Ja, eksempel. det tror at de fleste ville blive. Nå, eller, når man, når man, eller, eller demens, selvom at jeg ikke vil være klar over det til sidst, at jeg havde demens, men det der med at få at vide, okay, nu får du altså den sidste billet. Mm, yeah. Nu har du, nu, nu kunne du bare stille dig op til enten himlen eller helvede. Jeg ja, så, ikke, at, at, du får en, en udtalt endnu. dødsdom, og så kan du så gå og hygge dig med den, indtil du, du kommer til at dø af det, du er syg Ja, 100%. Altså, jeg har mm. så stor respekt for de der mennesker, der virkelig stadigvæk bare kan... kan altså, det ligner, at de har det fedt. Jeg ved ikke, hvordan det har det inde i. Men sådan, okay, de er så Nej. Hvor? Ja, min, min jeg har, En af mine allerbedste venner har jo en far, som er syg af kræft, mm. og som har fået at vide, han fik at vide, at han ikke havde meget mere end nogle måneder at leve i, og nu har han alligevel levet i et halvt år eller et eller andet med, med, med kræften og er stadig også øh, frisk af en øh, kraftpatient at være, og altså, kan cykle kan med på tur engang imellem, alt afhængig af, hvordan han har det. Det kan jo gå op og ned. Ikke? Men, men jeg forstår godt, altså, det, er jo, det, er jo, det er jo virkelig, virkelig hårdt, både for personen selv, og også for pårørende til et menneske. Altså også Julian, min mm -hmm. bedste ven, og, og din gode ven også. Hans mor er jo også blevet klaget dement, ikke? og jo. det går jo også stærkt, og det er jo også en måde at se nogen, Øh, altså dø på, imens de stadig lever, kan man, ja, det er kan man meget, sige. Ja. Har jeg hørt Julien og, øh, og andre pårørende udtale, ikke? Altså, jo. man mister dem jo. De dør jo for en, fordi de er jo ikke dem længere. Nej, præcis. Det er jo bare sådan en krop, der går rundt, ikke? Jo. Ja, det, det er virkelig også hårdt for pårørende, det der. Ej, sådan tror jeg, at de færreste mennesker ønsker at skulle forlade jorden, i hvert fald. Men hvordan vil du gerne? Har du, har du tænkt over, hvordan du gerne vil dø? Det er vel nok nogenlunde det samme. Altså, jeg, jeg tror mere, at, at jeg er mere sådan tænker i, hvor jeg gerne vil... I hvert et rum, jeg vil være i, og hvem jeg gerne vil have, er der og sådan noget. Eller altså, forstår du, hvad jeg mener? Sådan, jeg, jeg vil gerne øh, dø før Simon dør, for eksempel. Okay. Det er sådan mere sådan noget, jeg tænker på. Ja. Jeg kan ikke rigtig overskue, at han skal dø før mig. Men hvis du nu kunne planlægge din død, hvor vil du så være henne? Øhm, under nogle palmer måske. Sådan på en sommerferie? <laughs> ej, hold op. Hey. Jeg vil ikke dø på min sommerferie. Nej, jeg vil bare gerne Nå, okay. dø et rart sted. Ej, ej, nu får jeg rigtig pres, ej. fordi jeg er bange for, at jeg skal dø på min næste sommerferie endnu. Det, det er ikke der, hvor vi hen. Det var det, du lige sagde. Det er jeg ked af. Det er ikke der, hvor vi hen. Det jeg <laughs> Jeg skal aldrig ligge under en palme igen, okay. fordi jeg føler, jeg lige. Nej. Så du det nu? <laughs> jeg skal snyde døden fra nu af. Nej, men... Hver gang jeg går nej. under en palme, så er jeg bare så... bange for at der en koks ned, ned i hovedet på okay. mig og slår mig ihjel. Lad os håbe på, at Simon, siger, man flytter til Bahamas en dag. Det ved jeg ikke. Det kunne også godt være. Fordi du vil gerne have at jeg dør eller hvad? Nej, men så nej. Det er ikke det, jeg mener. Det var bare så, at. Altså... Så jeg kan dø. Lad os håbe, at mig og Simon flytter til Bahamas, så jeg nej, kan Nej, du dø. kunne da få opfyldt. Nej, men lad os det håbe, så i bor der i de næste 100 år. Ikke jeg siger, du, ej, men du skal palme. passe på, hvad du siger, når det handler om døden. Ja, du kan ikke snyde døden. Og Når du først har, har sagt et dødsønske om mig, så kan det være, det kommer til at ske. Og du har lige nu sagt, at du ønsker, at jeg dør på Bahamas. Det føles okay. sådan, at det, som om du har sagt det. Det ikke det, det, Det er jeg ked Men jeg, jeg ved heller ikke, om dør under en palme. Jeg vil bare gerne dø et, et, et sted, hvor der er varmt øh, og lyst og trygt. Måske ikke på i en i på Bahamas, vel? Fordi det er jo ikke lige sådan et sted, jeg, kan... jeg kender så godt. Nej. Og jeg er også lidt bange for, hvis jeg så dør på Bahamas, kommer jeg så i Bahamas himlen. himmelen. Ja. Ja. Ikke? Ja. Når kommer jeg kommer så op, og så kan jeg ikke tale med dem, fordi alle de andre døde, de altså, taler et andet sprog end mig. Så vil jeg meget gerne bare dø på, øh, på, på Herlev Hospital. Husk, vi et fly heroppe. Kan jeg blive sendt? Kan jeg blive sendt til den danske himmel, tak. Og ikke gerne bare den svenske altså det, det så det, det, jeg vil faktisk ikke dø jeg vil bare dø i Danmark så vil jeg gerne dø i øh, i, i, min, øh, i, i mit barndoms sommerhus vi havde i Faxe plads ude i haven ved bolstædet øh, eller i min morfars have omkring jordbærbedene det ser virkelig også rart ud der nu ja. jeg har ikke så, vil jeg, så vil jeg dø der omkring ja. og så øh, vil jeg bare gerne have at jeg er den første der dør af alle ja okay så Altså ikke alle mennesker, men af men dem, fordi... jeg... Altså, af dig, Julian, mine forældre, mine brødre, Simon og mine veninder og sådan noget. Ja. I hvert næsten den første. Men, no, nej, no, nej, men det, jeg, altså, jeg forstår godt, hvad du mener med det. For, det der med at blive bevidst omkring døden. Jeg kan også huske den første begravelse, jeg var til. Det var forfærdeligt. Mm. Det var forfærdeligt. Og, altså, at og miste en. Også fordi, at så var det bare sådan en domino-effekt. Hvad, med... så døde alle andre også? Nej, men så var jeg bange for, at alle sammen skulle dø. Nå, så kunne ja. jeg slet ikke slappe af med at leve. Så, gi... så... Det gik ud over min egen livsglæde over, at folk omkring mig døde jo. Ja. Så var jeg bange for, at alle omkring mig, inklusive mig selv, skulle dø. Ja. ja jamen, altså hele tiden. Første møde med døden er ikke ret. Nej. Eller i hvert fald første gang, man bliver gjort opmærksom på, at den findes, døden. Ja. Altså, det kan jeg nemlig også huske, at det var, da der var en, en ung pige på min egen alder tilbage i 90'erne, der, øh, der forsvandt. Og, øh, og så blev hun fundet igen nogle uger efter i sådan en kælderum. Jeg kan ikke huske, hvad hun hed, men... Det var sådan en kæmpe sag dengang, så var hun så blevet slået ihjel af en anden mand, ikke? Og der, det var første gang, jeg opdagede, at altså, der kunne jeg heller ikke sove om natten, og, og, og, og der tænkte jeg på at dø hver evig eneste dag, det da kan jeg også huske, at sådan jeg har et meget klart billede af, at jeg sidder, min mor sidder ude på toilettet, og jeg sidder sådan på skødet af min mor, og bare græder og græder og græder, og, græder, og siger, at hende og min far ikke må dø. De må bare ikke dø, og, og, og jeg kan ikke forstå, hvad det betyder, at jeg har bare fundet ud af, at når folk dør, så er de her ikke længere ikke? Mm. og min mor blev ved med at at sige til mig at, jeg skal blive voksen, og jeg skal selv have børn. Og måske endda mine børn skal nå at få børn, før at min mor og far dør. Ja. Sådan, altså på den måde kan hun ligesom forklare mig det. Ikke? Jo. Det er jo så straight up løgn. Man ved jo aldrig, hvornår de vil dø. Nej, men lige nej, det, men det. det forstod jeg jo ikke, og det skulle jeg jo heller ikke forstå. Lige der skulle jeg jo bare være fordi jeg havde jo kæmpe panikangst. Jo. Men det fyldte også så meget. Dengang der kunne jeg heller ikke lide at gå i seng. Ikke, fordi jeg var ikke selv klar over, om det var, fordi jeg var bange for at dø, jeg tror for mig. Jeg kunne bare ikke lige at lægge mig ind i sengen, fordi det var noget, jeg der lå derinde mm. alene. At så blev jeg ked af det, og lå og tænkte dårlige tanker, eller sådan, så kunne jeg ikke styre mine egne tanker, vel? Nej. Nu har jeg bare tænkt på at dø. Men noget af det, jeg også tænker tit på, når det handler om døden, det er jo begravelser. Ja. Det er jo en kæmpe ting. Ja. Og det er jo et event. Det er faktisk måske vi EVENT. Altså event død, jeg er aller, aller, aller mest sur over, jeg ikke selv kan komme til. Det er min egen begravelse. Også fordi, hvem sidder og græder? Hvem er ligeglad? Altså, hvem, og hvem kommer? Og hvem ja, hvem kommer? Er der virkelig nogen, altså, der boykotter og tænker, så, så god var hun eller ham skulle heller ikke? Jeg tænker jo tit på, når jeg sådan er sur på nogen, sådan, okay, men hvis personen dødes, ville jeg så alligevel ikke komme til begravelsen. Det tænker <laughs> ja, okay. jeg. Og så er jeg sådan, okay, så, så på den måde er vi jo ikke så uvenner. Vi, vi, bare sådan, vi, vi har et horn i siden på hinanden. Men jeg tror stadig, at jeg vil dukke op til personens begravelse af ren respekt for Det er også, fordi det er virkelig voldsomt at blive væk til det. Det er jo det sidste farvel. Det er jo Jamen, der er der personer, jeg vil gerne have i kom til min begravelse, som jeg tror, jeg godt kunne finde på at komme alligevel. Men jeg synes, du skal lave en liste så over folk, at øh, jeg eventuelt hvis det nu skete før mig eller før julen, hvis du Julian, hvis jeg kunne afvise folk i døren. Hvis der er noget, jeg ved, på... så er det, at Julian, han vil fucking elsker at være bounced til min begravelse. <laughs> så skulle han du bare stå er... i den Desværre der dør og være ikke. sådan... Ja, du kan godt huske den gang, hvor du lod Ida hænge, og ikke svarede hende, da hun spurgte, om hun måtte komme til den der fest ude i Kødbyen. Også. Det har hun ikke glemt. Det har hun taget med sig i graven. Ja. Og det er der ingen af os, der har glemt. Intet glemt, intet tilgivet. Farvel. Du kan stå herude foran kirken, mens klokkerne ringer indenfor. Ja. Du, du, kan prøve, du kan prøve Idas hul af ude, ude, bag, ude ved gravstenen af, når hun lagt ind. Nå, ej, nej, nej, nej, så ender personen i graven sammen med mig jo. Jeg vil til gengæld sige, jeg synes faktisk, der er noget hyggeligt ved at være, altså ved at være begravelse. Noget hyggeligt? Nej, men ikke ind i kirken. Jeg har jeg græder altid, jeg synes, det er meget ubehageligt. Men efterfølgende har du været til? Jeg har været til tre. Nå, okay. Men jeg synes, øh, efterfølgende, når man får, øh, jeg skulle til at kalde det for dødsbejer, det hedder det ikke, gravel. <tryk> det <tryk> Ja, det er i Jylland, der kalder vi det for dødsbejer, der er ja. ikke så meget <tryk> så går vi på druk. Ja, nej men, nej, nej, men så får du lige en gravøl eller nogle håndmad og nogle boller og sådan noget. Så sidder Nå, du og tager... Nogle dødsbejer og nogle håndmadere? Det lyder som et rigtig hyggeligt. Dansk og så slåsser vi ud for. Ja. Nej, men altså, så er man lig, ligesom sammen og minde som person og sådan noget. Det synes jeg faktisk, det er noget, som jeg er glad for, at vi gør i Danmark. Ja, jeg tror, jeg, i Danmark, det gør man mange. Det tror man gør i næsten alle lande, hvor folk bliver begravet. Jeg, jeg har en ven, som har noget familie på Kyberen, der foregår det helt andet Så det er meget voldsomt. Det vil jeg komme ind på. Men det, sådan vil jeg. Jeg vil ikke begrave sig i Kyberen, lad os bare sige Hvad? på den måde. Hvad gør det? Nej, det jeg jeg gør de? nej men... Øhm, øh, jeg husker, at han fortalte om en begravs i, fol i folkeskolen, hvor det var bare meget, meget brutalt. Hvordan brutalt? Alle stod i sort. Det har de ikke gjort. Det, nej, nej, nej. Og så måden han blev begravet på, så er det sådan noget med, at når kisten kommer ned i, der bliver man ikke brændt og sådan noget. Så når kisten bliver Det sunket, man nok godt selv bestemme, Så når kisten bliver sat ned, det var ikke det, der skete her, så blev Ej, fordi... manden væltet med, altså sådan ud. <laughs> det er ikke sjovt i dag. Nej, det er... Nej, men det... Og det er også det, altså... Nej, men døden er så voldsom, at man vender sig og Men hvorfor kisten så taget op til et genbrug? Nej, alt blev lagt ned. Men hvorfor fanden skulle manden så sig ud af kisten? når ved jeg. er kommet til at ske et uheld. Det er sket et uheld. Der sker, at man sker noget uheld i min begravelse. Og jeg må... Men så sømmer man jo også kisten fast med søm. Der er jo ikke nogen, der køber en dyr kist for Det er ikke med søm, det er kors. Det er kors. Sømmer ikke sådan en kork-kist. Det er søm, altså. ja. Hvordan, Der er jo ikke nogen, der køber en dyr kist og lægger en mand fint ned i den, og så når, når de skal putte ham ned i jorden, så vælter de ham ud af kisten og kaster kisten ovenpå. Det synes jeg bare er det, det, jeg fik fortalt i 7. Klasse. Ja, Men det... så siger jeg også, at din ven der han har været ude for et uheld. En uheld. Altså, det var der, ikke ham, der havde det. Det var nej, men, <laughs> din vens ven, ja. der blev begravet. Ja. <laughs> og may he rest in peace. Jeg tror, vi kan slutte af med, at Jeg jeg gad godt at høre, jeg skal nemlig videre lige om lidt, Lasse, men nu vi er ved, ved, ved begravelser og den slags, skulle du, Gud forbyde det gå bort? Mm. Øh, og skulle jeg så stadig være her? Hvad skal jeg sørge for, at der står så? Og ja. har du en sang, jeg skal spille i kirken? Jeg har jo altid lavet sjov med, at jeg gerne vil have Avicii Levels, men jeg tror, at hvis vi skal ære mig som det menneske, jeg er, Avicii Så ved du også, gør, ved du også nej, Der er en, der, ja, der håber, at gæsterne får en hyggedødsbejr bagefter i hvert fald. <skrælde> ja. <skrælde> ja, så alle sammen, så går I bare oh ud her. Vi har, vi har lavet en, en, en Avicii en singer-songwriter-DJ, ligesom dem, der optræder, ligesom Kim Larsen, men ikke er ham. Så er sådan en, der optræder som at være en Avicii. Ja. Martin Jensen. <skrælde> står herude og livestreamer direkte fra toppen af SAS-hotellet, inden i København. Ja. Inden det så gik bort, så er det noget tage en ølbån, inden de brød. går ud, ja. Nej, men så vil jeg gerne have, at øhm, for det første, jeg skal brændes. Ja. Fordi jeg hører historier om, at folk runde. genopstår, og det ene eller andet. Jeg skal bare brændes. Du skal Masser ikke sidde i Varte Kirketårn og synge roser. Hallo, det er, det er, altså, det er ægte nok. Æm, hvad hedder nu? En roser og skyde. Og jeg synger den næste gang. Men jeg skal brænde, og jeg skal brænde rigtig meget. Så der bare er en lille smule aske tilbage ned i uren, og så skal der stå... Hvem er den heldige kartoffel, der skal have den uren stående, så? Hvis det, er, hvis det er mig, der ryger før dig, så kan du godt få den. Og så en sjov aften, hvor I holder en fest, så kan I få lov til at ryge jeg skal fucking ikke ryge i dig. Jeg tror, der er meget smag i. Er skal til at sige, det kommer bare til at smage røde pølser? <laughs> ja, Sid, sidder med sishandor. Jeg kan, jeg kan prøve den i madlavningen. <laughs> I, I vegetarisk ja, mad. Buillon. Ja, selv kommer der lidt kød, kødbullion i. Ja, en bouillon. Ej, og på min gravsten, der skal der stå, he tried. He tried? He på tried. engelsk? He tried, ja, ja, ja. He tried. He tried. He tried. Hvad med dig? Okay. Jamen, til min begravelse, der skal der spilles Valen på. Valen -Val, hvorfor det? Det er en rigtig sovlig sang. Og så bagefter kan der blive sunget, øh, hvor man tager hunden med sig ind i himlen. Ej, himmelhunden. Ja. Og så skal Dua, Anton og Hannibals skeletter komme ind i første hund. <laughs> det lyder nærmere som ofring. De skal ned i graven, graven til de mig. Offering, de der. skal ned i min grav også, så jeg får <laughs> med mig. Sige, du vil jeg skeletter, det er jo bare tre tændstikker. Ja, de, de skal tænd. smides ned det, på mig. Det, det er ikke for sjovt. Hører det, du, hvad jeg siger? Ja, ja. <laughs> <laughs> De skeletter, de skal graves op, hvor end de ligger og <laughs> Så skal de kastes med ned i min kist. Er Simon død der, så skal den også kastes ned. Jeg skal ikke okay. alene. Afsted. Det gør okay. Og så bruder I bare himmelhunden og valden Valborg bort på. Og. kæft Så bliver der jordbær med fløde ude foran, og så jo. kan folk gå hjem. Og der er ikke nogen, der skal hygge sig uden mig. Der skal ikke hverken drikkes alkohol, sød hvidvin, dejligt kold øl eller noget som helst andet. Folk kan stå og kede sig og er mit mænd, og så kan de skride hjem, og så kan de sidde og kede sig også uden mig. Og aldrig have det sjovt igen, fordi jeg er væk. Det er, hvad jeg forventer. På min gravscen skal der stå. Jeg håber fandme ikke, du hygger dig uden mig. Jamen, <laughs> ved, du hvad? ved du hvad? Jeg vil ringe til Julian og sige, at vi skal i gang med planlægning nu. Godt. Og der skal ikke planlægges noget, fordi der skal ikke ske noget. Folk skal bare gå hjem. Okay. Men I kan godt finde ud af, hvor min, min dødehuden Hannibal, han ligger ude i min oh, forældres have. Det kan godt være, det Jeg ved, det altså er altså et, et, et stort sådan et øh, orangeri oven på hans grav lige nu. Så det skal vi jo have fjernet den dag, jeg går bort. Jeg tror, æder med Tom og... Og hvis mine forældre, de får solgt huset inden jeg går bort også, så skal jeg også lige lave en aftale med dem, der flytter ind. At vi skal have lov til at grave orangeriet op den dag, Ida Sofia, hun går bort. Det er, hun skal have Hannibal med. Det bliver et kæmpe projekt, det her. Det bliver et kæmpe projekt. ja. Jamen, de glæder mig til. Smut, altså, altså. Det glemmer jeg at det... slutte. din morfar næste gang, han prøver at kontakte dig. Jeg synger det næste gang for dig.